Ви зробили добру роботу. Можете повертатися. Добру? Розвів я руками. Ти подивися навколо. Саме пекло дивом дивується від такої бійні. Крові стільки, що вже просочилося крізь всю землю і капає вам на голови. Пий, козацьку кров, Господню. Це мій тобі подарунок. Пекло! «Чекай скоро свого сина!» – крикнув я, потрясаючи ножем. А Полтава палала. Розділ 18 Ви, люди, своїми гріховними язиками любите говорити, що друзів треба мати всюди, навіть у пеклі. Тут я з вами згоден, хоча в церкві товаришів заводити не збираюся, краще оменую її десятими дорогами. Не знати, як далі повернеться моя доля, може статися таке, що чимось знову не вгоджу господрю і ще раз опинюся на козацькій землі. Треба було віддати борг старому мірошнику. У мене по всіх кишенях зеленчало золото, якого набрав громлячи Полтаву. Ще в нас була коштовна зброя, коні. Своїх товаришів також намовив усе, що є віддати старому, вони погодилися. Біда з лихом мали піднесений настрій. Усе-таки поверталися додому, тому й згодилися. Золото і так у пеклі не знадобиться, бо цінується тільки як матеріал для роботи. Його розплавляють і заливають через лійку в горлянку або в дупу грішника, який при житті цінував більше скарби мирські, ніж духовні. Другою ми теревенили, Говорили більше мої друзяки. Репетирували свою появу в пеклі. Я мовчав. Спочатку була думка попросити лиха, аби кинув окуня у млин. Що там поробляє старий мірошник та його дочка, однак подумав, що вона може собі голо розгулювати по городі, і відкинув цю думку. Скоро ми переїхали знайомий місток через річку і опинилися коло млина. На подвір'ї крутився якийсь хлоп, трохи сивуватий. «Гукни господаря!» наказав йому лихо. Однак той дурнувато пробурчав щось на кшталт невеликий пан і пішов геть. Певно шпак йому в голову залетів, розвів руками мій товариш. Ми спішилися і пішли до хати. Катерина порилася біля печі. Була обідня пора, і пахло борщиком. Здорово, господине, приймай гостей. Вона здригнулася, а побачивши нас, і зблідла Ми не зважали на це, просідалися діловито за столом і без запрошення. Гукни батька. Де той старий циган? Нехай іде та привітає старих друзів, сказав біда. Я поки що мовчав, тільки ретельно дивився на Катрю, аби прочитати її душу, які почуття переповняють її. «Батько помер. Чого ви прийшли? Борг віддати? Мої товариші трохи знітилися. Раз старий помер, то чи варто той борг таки віддавати?» Може, краще закопати десь у землю на всякий випадок? Не треба мені від вас нічого, забирайтеся, різко сказала вона. Звідки ми так швидко не забралися, вже надто гарно пахнув борщ. Грошей, перемаргнувшись, ми вирішили не віддавати тільки коней та зброю. Розуміли, що зараз, коли не стало батька, ці гроші, одинокій жінці дуже встали в пригоді, однак нам на це було начхати, бо вона і так на місце свого старого не стане. Рюмсуючи, вона почала розповідати. «Коли ми тоді поїхали, старий відразу запідозрив, що з дочкою щось не те». Він навіть досить швидко забув про ті гроші та інше добро, яке ми в нього поцупили, махнув рукою, а от із дочкою коїлося щось не те. Невже закохалася в чорта? Старий відразу за кілька днів засватав катрю за першого ліпшого парубка, пообіцявши йому золоті гори, на зробили весілля – Усе ніби пішло на лад. Старий заспокоївся. Катерина тут же завагітніла. Жила з чоловіком тихо та спокійно. А коли почалися пологи, то хлопчик народився з рогами та бородою. баба повитуха тричі плюнула через плече, прокляла цю хату, хоч вона вже і так була тричі проклята і пішла геть. По дорозі просто на містку вона перечепилася і впала в воду. Малий чортик почав своє земне життя. Старий відразу зрозумів, звідки взялася це дитинча і повісився. Віддав нашим свою душу. Чоловік посивів і саме тоді, як висловилося лихо, йому в голову залетів шпак. Хлоп збожеволю. Він кричав до Катерини, грозив, що покине її. У кінці вони вирішили позбутися хлопчика. Чоловік його відніс у ліс. Я відразу зрозумів, чого Катерина постійно дивилася на мене, коли це розказувала. «Думав, що зараз почне чіплятися до мене зі своїми дурнуватими звинуваченнями, тож відразу і відповідь приготував. Хіба ж я знаю, який ще півник тебе курочку топтав? Однак вона мені не сказала жодного слова, тільки дивилася. Чого вона від мене чекала? Що буду виправдовуватися?» Чи, може, думала, що почну плакати за своїм синочком? Навпаки, я був тільки радий, що сліди пішли у воду, Вірніше, у ліс. Я завжди стою біля тих матерів та батьків, Які планують позбутися небажаної дитини. Вечоріло. Слід збиратися, бо брама пекельна відкриється опівночі, а треба ще туди дійти, і гроші десь заховати. «Що ж, господине, бувай здорова?» «Не згадуй лихом, підвівся я зі свого місця». «До чого тут зразу лихо?» – гухнув мій товариш, жартома вишкірившись. «Коли ж іще прийдеш?» – запитала раптом вона, й тут же виправилася прийдете. Пощо що ми тобі зараз?» «Он, чоловіка маєш», – буркнув я, вдаючи ображеного. Мовляв, не дочекалася мене, тож сама собі винна. Хотіла ще щось сказати, але тільки зітхнула. Ми вийшли з душної хати і відразу вдихнули на повні груди прохолодного вечірнього повітря. Біда тут же забив комара у себе на щоці, кровососклятий. Шкода, що їх до нас не відправляють, я б їм усе нагадав. Ми прийшли місток і подалися у бік лісу. Спиною відчув, що вона дивиться на мене, проте навіть і не оглянувся. На небі почали громадитися хмари. Знак, що скоро бути грозі. Так завжди є, коли відкривається пекельна брама. На місце ми прийшли за кілька хвилин до півночі. Гроші вже надійно заховані. Ми готові до переходу. На небі воркотало хмари клубочилися, знявся вітер. Буревій уже кивав. Деревами так, як батько трусить неслухняного малого сина, ще й кричав так само громом. Хоча ні, цей страшний грім, який чувся спочатку в далині і все ближче підходив,